رحیم ویستفدونک پین نساء مخی حکوم را دی دا معشومان و دا میراس دا خوز و دا میراس دی خالکو دا دا مساره سا ناشناخ کارا شواد مرشو و دا به غرز وی دی و بلی وروقی زی پاته دی این کو خبره ده جو ورونکی زه یې به دومره حسابي لکه څومره یې ځاغټن وي ورونکی څنګه لاټومره یا ودا ما تا جوړ کړی د مې مسره دا چې مسره دارانه چې خوز یو میراث کې هر کور کوي دا بیت نشه نه ښکارا شو جز او دا به میراث وې او بیا په بل سړی له ځي هغه خواند به د ادمی دایلی تاسو نشه اراد الى الله صلى الله عليه وسلمنا الذي باركي تاسو کي ويستفتونك او دوی طلب کوي د فتوي ستانه او دا خडक طلب کوي د فتوي ستانه په نسائه په اړه د خزو کې فتوا سخته مساله دا سخت مسلې جواب ته فتوه ويخه وی برانې مدرسې تلالان فتوا می ته و خوښته د جواب تسوي نو دا کم کم سړي کې دا جوابونه ورکې نو دی توایي مفتی مفتی او چې دا کم سړي سوال کوي دی توایي مستفتي مستفتي او دې کار تاسو افتا دا سویلار شې مدرسو ته یو کمره په هیوي غریبانه باز بار ووډه ګولې دار الافتاء دا د فتوی دا ورکولو ځای دی نو مابي فتوا ستوي د سختي مسالې جواب ويستفتونک اد فیتو واری سانا فننساء ای قراده خوزوکی چخوزو لمهر مساله د خوزو د حقوق او مساله ها به څنګه موږ وقال الله ورضوا الله وقال الله ورضوا يك الله يفتيكم فتوادر كيتعسلا فيهن قبرد ويكيا دهزو مبارك الله فتوادر كاي هذ قدلت مفتيان فتوا وركون کی دو شوخان یو و او هاغه آیاتونه در فاطمه در کوي یو تل اچ غل عليكم پتاسو في الكتاب دي الله په كتاب کې کم آیاتونه چې په قران مجيد کې لستيږي هاغه تاسو باندې لك مثلا وات النساء صدقاتهن دارغلي وم ايتلا او هاغه آیاتونه کی اغلوسی کی یعلیکم پتہ سو اللہ فتوا درکئی او دغه ایتونه فتوا درکئی کی کم فتاسر سکی کم فیت من النساء الاتی ببارد ایت منانو هغه خذکی فیت من النساء الاتی ببارد ایت منانو هغه خذکی اتونهن نشط اس ما کو ته باید او نه هغه چې مقرر شوی وی دی لا هغه مخکمون چې یتیم جنیده او ته یریږي چې د حق نشم پورا کولی مال تاسو یې که دخذو د یتیمانو حق نشه پورا کولی نو فانکېو ماته باید وکم مین النساء اماسنا وسرا سرابا نورې حثو کې فيتا من النساء الاتی پاورده وحسو کې لا تؤتون لا تؤتونهن شتا صنع ورکو د ویلما هغه هغه کوته بلونه شغه مقرر شید د بی د پاره وترغبون او تاسو رغبت کوی ان انکحوهن د نکاح کولو دا ویه نتا سو غبل از حضرت عشوی د دې دوه مطلب دی کله ناکله وسورته یتیمه پادیشو مال بهم خو لیممغه کا پخپل به وسره نکا کېده پخپل به وکړو کا پخپل به وسره نکانه کېده رګارو یرا مزویل به وکړو وړی راخوځی دا قید د ما هر خلې به هم نه ساته د نورو حقونو خیال به نه ساتو نو وترغبونا لا شوق <تصفيق> کوي انتم کیغون که تاسو په هیڅا کې یا د ترګابو نه مانو دا یتیمه جینې ده کولینه ده مال مشتري نو ستام ته دغه وته لرونکی په دې ژوي ته پنیکا کې نو الکه شدل ته نه پنیکا کې وخت او حقیقته کور کول نه نو آغا یاتونا شه تاسو باندلس دیکی کی پبارا دخوزو کی اول او پبارا دا غا کامزورو کی من الولدان دا ما شمانو آغا یاتونا شه تاسو باندلس دیکی کی پبارا دا غا کامزورو ما شمانو کی و آتو لیتاما اموالهم دی یتیمانانو تا دا مالونا ورکه دا آیاتونا تاسو تفتو در کئی وَأَن تَقُومُوا أَوْ بِلَادِ شَتَاسُ اُدْرِيجَيْ لِلْيَتَامَى دَفَارَ دَيْتِ مَانَانُ بِالْقِسْطِ وَعَدْلٍ وَإِنْصَافٍ با وَأَن تَقُومُوا لَاسُ اُدْرِيجَيْ لِلْيَتَامَى دَفَارَ دَيْتِ مَانَانُ بِالْقِسْطِ وَعَدْلٍ وَإِنْصَافٍ عَلَيْكَ وَأَرَادَ يتم خُرَيْنِ لَتَفَاتِيدِ تَرْسِيدَ الْيَتِيمِ فَاتِيدِ او د د حقون او د د خیال مساده یو حدیث به د تراشی چې د الله پنځ باندي د مسلمانانو په کورونو کې به ترين کور راغري چې کې یتیمی او د هغه سره احسان کیږي د مسلمانانو په کور کې بتاین کور راغري چې پاري کې یتیمی خدای سره یتیمی و ما تفعلوا او هغه چې کوي تاسو من خيرنده نکێکات وان الله بشکل لا پاکش لیکانه به دی پامي باندې علیما خبر بیا د خزو مسری دی د قرانه د خزو د خاون وان و ان امراه کشر و خصبا خافت اغير دل من باله دخل خاون يا وخذا دا خپل خاون نه دا خبره محسوس کړه چې خاون را باندې ځان وچتې زما خا دې تلکېم وای نیمراتن کشريه و خسره خافت اغيری دله منبالي هذا خپل خاون نه د سشي یری دله نشوز اند وچتوالینا دا نفرمانه نه چې دا خاون مما ځان وچت حسابي زما خیال لګی او اعتراض و یا د مخګر او اعتراض و یا د مخګر زولو خزانه سړي چر شي کورته د خزانه خولید د خزانه سړي خولید مخ ور نېز دی چې او سړي د خزې خولید مخامخ ش او چې سره ننږي د سړي د مخ داسي دا کیه نخذیوی چه وی خودی کو دا <سؤال> اکثاری درنخفا دیگه سنگه چلی <سؤال> چه کور تداشی مخ گرزولو نفع دا جناح علیه ما نشتگونا پا دی دوارو ایس لیحا چه دا دوار سلحو <سؤال> کی بینه همه پا خولو کی سلحا <سؤال> پا سلحی کولو سرا دا قصد صحابه و زمانه و دا صحابه و زمانه و یو صحابی ده ده خزاوه زراشوه زراشوه زراشوه ده دای دا دا دا دا دا راده او براجده تلاکم او پده ای بانده بلا خزا ده خزا خبر شوه چه ما خاون تلاکی او بلا که نو تاور نرانه له ورتوی ما ما زبا دیخبلو بچو سره او تزان لخز او کرد. دیواتا وی نا چه خز زبی او کنگلتا پا ما داسی موالی دا. دا وار مساله دا چه یو شفا بطا کرا کم یو باغی کرا کم نزو خودسنشم کولی. تازو تبا کم خز او تسوی خیر دی مال وار مراکوا. دیخبلو بچو سره باییم وار را مراکوا بس چول ارس دا نوی خزی شو. خوزا و خایستا پا درکی کور که دس سلح کئی نو بلکر یجو زدان دا صد دا چیز یا با دس سلح و او کدا سلح نکی نو حق بے پورا کئ او کدام نکی نو بس طلاق نی فلا جناح علیہما نشتگنا پا دی دوارو ایس لحا جه دا د وړه صلحو کې بينهما پپټ کې مسلمان رسولي کول سره دا و دوی ما مثلا د خرچه کمره کاوان هر د ماره وار کمره کاوان و خیر خير او صلح جنتو در دیر خير دی دا غزيو غاوون مس کې نور په عامه مابلاتو کې د صلح ډيره بهدار ده یادونه صلو حقر کې زماستا چزلیک به زه در فریدم اوته لیک شو ی زما ته بیا د دې اوستا ته او بل ورنګم نو په دا شی وا اوه درت او حاضر لشي و دې نفسنا اشو ها شوماليدا شو هغه بوخل تا وېشوموالي اومي حق نور کوي خو حاريس همي د بل نرس کوي اهلي شي نو حاضر کلیشي و دې نفسنا اشو ها شوماليدا الک فرید کیږي چې زړه ته تاله حق <تصفيق> نظر کوم مالا بوره حق راګي توه یې تاله حق نظر کوم او مالا بوره راګي نو په دې په نکه یی لګ بت ته ریږي لګ بس ته ریګم و ان توسینو کشر تاسو احسان کوي تاسو خو لیوالی کوي وتتقو دالانه یریږي ف ان الله یبیننا الله ګا نبی ما تام جون دي په هر کونو کوي خبیر خبرو خاص کار د هر سره عدل او انصاف رول دو وخځي دي د ریخځي دي عدل واجب دي مثلا, را را مثلا یو لشي راوړي بل لغم راوړي د یو خدمت کيده بل بمتي مثلا د یوي خځي شپه د یوې کوټې کې یو واته د بل خځه د ماشپکې یو د یو خځي کوټه کې عافته ته لري د بل خځه اب کوټه کې به عافته ته ندی وای ودن تستطيع او هیڅ کله تاسو طاقت نه لری انت عدل د دې خبره چې تاسو عدل او برابر وایو کوي بین النساء فمن ذا خلقي حقيقي عدل خدای دی چې ظاهر او باطن ټول یو شان وایو کوي ظاهر کې برابر وایي کې باطن کې برابر وایي کې لیکن روړه د ظاهر کې خوبه او کې په داتین چې دا وی بات باتین محبت تہ نه محبت خود ازره کار دی اوسره خوبه اچا دی هغه څوک ابوګوري چې یو سړی به د خي سره یو اندازه محبت دا د سره به د زیات دی د بل سره زیات تاسوونه زموخ پرچا ګرځانئ ټول ولګي کو دی او د ځن قدرت نه نه رویا سره د مینځتی بل سره دګای کمی تازو جنتی وغیی چاسر من زیاده کامی کل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بدا بی بیان سر دید بیان دازی عدل کوا وی رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو دازم آدل لیخو پا آغا خبرو که دیچه کمی خبرو زد آقاد کرم چې ما منیسی پاگی باندی چه داگی تا قز نل رمش آغا محبت دینا ماوی دزر محبت سمدغانی شکولی وکار خداوم دایی چه محبت کم آ وَلَنْ تې او او هله به تاسوطاقونه لر ان تععادلو چې تاسو بره بروالی و کوي بين ساې په منځ د ښځو کې چِ هرستو مګر ک تاسو حیر کووشش کوي د ووجه چې پوه نهشي کولی نوغه فلا تمیلو تاسو موڑی یو طرف تا کل المیلی پا پورا اوڑی دوسرا چی بسو مگا یوی خزی تارا ووڑی او اگه بلا غریب امتقه سپریدی فتا ضروحا چی تاسو پریدی اگه بلا خزا کل معلقا پشان درا زورندی پشان درا یو خزی تا پورا توجوکی اگه بلا ا روان د قسې کې کلمو علقه لکه په شان در ازولندې شوی چې رازولندي نه پزمکې او نه د قسې چې د خزې خاوندې خودا د حق نه پورې نو دا خزه صدا نبی چې ځان بل خاوندو کې او نه خاونداره د نړۍ حقونه پورې شي و او کهچ د تاسو سه کوي ت تپو د الله نه لږي په الله یقینا الله پاک دی م س کړي غفور غ فور الرمه او هغه د بخون کې اورحم کوون کېښه د خاون دی سره ډیر پووش تاسوو کو اوروبهونه شو تلاق راغ چېلاق راغې نه تاسو دامه وای چې وې خاون بهڅ شو یا وای خزانه خز به خاوند شو الکد ان الله فصل و الله خزانی سوق نشی بندونی دی سړی نه خخا سو او دی خسی له بلناد دی خاوند نه خاوند ورکی و ان يتفرق او کشردا دواړه جدا شو ماسکی طلاق راوی نو الله به الله کلا دا هر یو من ساعتہی بخبل قدرت سره بخبل پراخ انس د الله پراخ خزانی دي وک ان الله دی الله واسعا پراخ حکیمه هاونده حکمت بخبل او کارونو کی ولله خاص الله د پردي ما في السماوات چې آسمانونو کې دی او ما في چې ازمکه کې دي الکذا الله ناوریږي دا الله غوړې دومره لوی فوج دی چې دا د اسمان او د سمکه سونه مخلوقات د الله فوج دی مو خو چې دا چې ازر فوجي کله نظر یریږي دا الله پاک د ټولو د هغه نړی دی دا ماشی د الله فوج دی دا میګیان د الله فوج دی کله دا یوم ماشه د باندې راځه کنه مسلط کو ته اوس راغلی نه کنه بیا به خلاصيږي نه ایا ولین ما په د نور د بلجانا خلکو لاور کې بیان کوو وېم د لاور خلکو ته چې پر کوي پر کوي سرونه پټوي مټي پټوي ده خو زوونه پټوي و یا لاف په بیا نه یو ماشه راوستي چې هغه ماشه به راو وسوس سرونه پټي چې دمو نه چی مټي د ما وې الله تمام مخلوق د لفاظ دي ا خاص دا الله را پر لري هر مخلوق چې پس مانونو کې او هر مخلوق چې پس ما کا کې دي ولا قد وصي الذين يقينا حكم كرم هر خالق او تل كتاب اچوي تا ور کړی شي او من قبل کوم مخ استا سنا يهود هم زماده حكم او يسعانو تم او اياكم او تاسو تم دا حکم دي استغفر الله دې بلا ګوري خان تمام اومتون ته دا د غري کاسو د دې ګورګانونه لیک دا څومره دولت دی ان ته الله چې دلان او یی ماملات کوي کاروبار کوي خدای الله نه یی دا الله د حکومت پابندی کوي دا الله د حرام نه ځانسي دا تمام عالم ته حکم دی او ان تکفر او کشرت اسو دا الله نه شکر موکنه نو تاسو الله تنکسان نشي رسول او ان لله يقيندا الله دا پرم اف السماوات هغه مخلوق چې په اسمانونو کې دی او مافي الارض او هغه شي په اسمان کې دی او كان الله ذو الله غنيان بې پروا دا سماع عبادت ته ضرورت نشته زميته ته ضرورت نشته همي د اسيفت برښودي بخپلو کارونو کې ولله یخاص الله ده پردی ما فی السماوات الک غنین ولری بے پروا ولری وایزک ش تمام مخلوق دا غی او خاص د الله ده پرده ها غ مخلوق چې پسمنه نو پسما ککری الک ذا نور لنجی پرینے بسیا و الله ده زان ده پر کار ساز غنی وقفا او پر الله وکیلہ کار جوړون دا د دې الله فخو شي یوې عجیب کوم تاسو بابوزي د سمکینه د مخ د سمکینه بام ګوزی لری بم کی اي خلکو و ياتي با او الله برا ولي نورو کدا الله فخو تاسو په دسمکینه ګوزی بم او الله برا ولي نورو د دې دوه یو مطلب دا دی موجوده خلق او تاسو باندې کی جارووم کی او تاسو په ځېبه باندې باندې انسانان راوونی دا که زمونږه ورنی کنه د دی دنیا نه لاړ نشتم په اسمون یو مطلب دا دی چې نه انسانانو تاسو باندې د دنیا نه لري او یو بل مخلوق بناونی دا که په افافه د دنیا باندې اوازونو کو پیران هغه نه ډایریکټلی انسانان لپاره وکان الله او دی الله د صالح قدې خبر قديره قدرت لرونکی من کانه یریدو ثواب د دنیا سوخه اراده کړي د ثواب د دنیا یو عمل کوي او د دې لپاره کوي چې ماته ردي اجر په دنیا کې ملوم شي هر څورت یسین وای کنا ونجدا کار میوشي دا کار میوشي ګډم ودانه جهز نه وای او ګوریدل لا سره یوازې دنیا نه ده د لازره الله ونیز الله ثوابو الدنيا <سؤال> ثواب الدنيا <سؤال> والآخرة <سؤال> او ذاخرتی وكان الله <سؤال> ذو الا <سؤال> سميع ان اوريدن کہ دار سو بسییا یی جن کہ دار علیہ وسلم وشارب رب خپل رحم بمون باندیو با رب ازمون دا حالات تمام حالات اسلام اسلاح با رب ازمون تمام حالات و رب خپل توفیق زمون سرشاملی حال دخل لوی کتاب صحیب وی زمون نسیب وبرده دخل خوک پیغمبر علیہ السلام با حدیثم پویی که خاص کرده کم کتاب مم شروع کرده رب امون کمزوری صحیب وی راتده دیراکی ربادہ قران او د حديث او صحبت زمون سي ربادہ قران او د حديث او زمون په زوږه ازمت ده ربادہ د خیر او د براکت مونږ د دنیا ته مراد او آخرت ته مراد ربادہ د خیر مونږ ته په دنیا کې مراد کې زمون کو چوتې همبالې ان ځنو ته همبالې په خبر کې فرصت د قیامت راولې عظيم خیر ته مونږ هم مونږ خپل ته په او جلاب الله دې را دې راته دې کې تاسو دنیا کې هم لاچار او خلک کې هم لاچار و د دې اجر د وژنې له بخپرو څخه خوشاله یا له بخپرو څخه باندې خوشاله الله بخپرو له شره نو باندې خوشاله یا له بخپرو کورانو باندې خوشاله دا کوم مالګرو کاروبان مشتقید او غنیو کې چې الله و دې حلال کاروبان دا کوم مالګرو کاروبان شته الله بخپل کاروبان خوشاله الله در سلوکونه دې مننه سیمو بزګ دا هر کس پریشان نه وي الله بیماران نو تاسو دعاګانې وکړئ چې احسان سونه بیماران الله وه شفاءه کامله او خاص کر ملګری بیماران د مالګرو کورونو کې بیماران دي او ته دعاګانې وکړئ زني کسان دي دابې کورونو کې کینسر بيمار دي او ته دعاګانې وکړئ الله وه صحت یې اچي کامله وي سګسان دي امروله تللی دي سره وایي او ته دعاګانې وکړئ د سفر و تاسو او الله دروي اعمال قبول کي روح جوړي الله خپل وطن ته